Iruñako punto de vista festivalean eta Bilbon harrakastaukan ondotik, oraingoan zinemaren asmatzaile izan ziren lumiegan aietatikasi eta urten berean filmatu izan zen Eugen Grinen Euskarazko dokumentalaren estrenaldiarekin bukatuko da iparraldeari buruzko dokumental zikloa. Oskar Alegria, festivalaren iramaileak esplikatu digunez, zinemagile ospetsuek ekiparrandera jo izan dute Euskal kulturaren berri ematerako garaian eta festivala garaiaietako estenatokieta protagonisten gana urbiltzeak balio bereziadu.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 Horsongwesen bisita edo bisitataren arrazoirik nagusiena edo beinena paradisu baten zerca europako herridik zaharrena gira horsongwesentsak eta hor dago galdera ez paradisua gira edo infernua ez zer gara baina bai gure zikluaren helburua edo hori da ez eztabai da piztea ez? pelikula hauek ikusita zer zer gogo -go eta zer egin egiten alditugu. Ez? Festivalaren estrenaldirako Orson Guelsek mila behatzireunda berroita mabostean BBC telebistakatearen zategin Around the World saiaren bi dokumental eskenizituzten larun batean Doni Bane loitzunen kalakan aldiz Bernardo Atxaga idazlea gogoetatzeko eta baina toioz ere gomitatu zuten sazpi urte zituela ziburun filmaputako dokumentalaren protagonista izan kaskarotenia ikastolako aurrekin kantatu baitzuen emanaldia biribiltzeko.